Вече 10 години се противопоставяме на състоянието на война, в което се намира Израел. Не мисля, че той е започнало през 1967 година, още преди възстановяването на еврейската държава през 1948. В нашето движение официално чинуват 7000 души, които плащат членски внос, но имаме и още поне двойно повече самишленици, които активно участват в нашата дейност, без официално да се числят към нас. Освен тях имаме и симпатизанти, които подкрепят отделни наши акции. Още от първите дни на войната изразяваме несъгласието си с нея, както сме го правили и преди при предходните войни или военни акции. Поради сирените и бомбардировките не можехме да излезем веднага на улиците и да протестираме против войната, но накрая успяхме. Предстоят още преговори, ние активно ще изразяваме мнението на хората, което трябва да бъде чуто. Обвиняват ни, че с нашите демонстрации се опитваме да всяваме разкол в израелското общество. При нас участват рамо до рамо и евреи и араби, за които съдбата на Израел е важна и ние всички обичаме родината си. Разкол се създава чрез законодателните и изпълнителните органи. Под прикритието на войната бяха прияти бюджети и закони, които се наричат коалиционни и увеличават правата и материалното положение на групи, които са за безкрайно продължаване на войните, защото техните деца не служат в армията. Какво мислите за примирието? И сегашната, втората иранска война и четвъртата ливанска, както и неизвестно коя поред в ивицата Газа, завършват с примирие, което без проблем може да бъде нарушено от някои от страните. Нужен е ясен, еднозначен мирен договор, който да осигури спокойствието на Израел, а и на целия Близък изток. Това е нещо, което всички народи искат, но управляващите не са заинтересовани да се случи. Искат да ни затворят устата, твърдейки, че пацифистите по време на война са предатели. Но при нас непрекъснато има войни. Означава ли, че не бива да протестираме и да имаме пацифистка позиция? Демонстрацията в края на военните действия не беше първата ни през тези 40 дни. Преди две седмици се организирахме и проведохме други митинги. Не бяха многобройни, не защото нямаше желаящи, а защото спазвахме оказанията на гражданската защита. Антивоенни протести имаше в Телавив и Хайфа бяха разгонвани грубо от полицията. Най-голямата гласност получи последната ни за сега демонстрация. Гражданската отбрана разреши на нашия митинг да присъстват до 120 души. Обожавахме във Върховния съд. Позволиха да участват 600 души. Полицията не се съгласи да изпълни предписанията на съда, имаше жестоко спрямо демонстрантите. Задържаха 17 души, между които и мен. Когато започнаха сирените, не ни позволиха да се скрием в бомбоубежището, което бе в близък подземен паркинг. Вместо това ни накараха да залегнем до полицейската кола с длани, които прикриват главата. Уж действаха според указанието на гражданска защита, а застрашаваха живота ни. Как виждате собственото си бъдеще? Млад човек съм. Както и мнозина от моето поколение си задавам въпроса има ли бъдеще в Израел за нас? Не говоря само за войните, които носят смърт, разруха, а и за економиката. Военният бюджет се раздува непрекъснато, а го плащаме чрез данъците си, ние работещите. Очертава се цяло поколение деца, не получили пълноценно образование. началото заради COVID, -а, а после заради войните. Вечно се учи дистанционно. Какви специалисти ще излязат от тези недоучки? Имам брат близнак. Той има две деца и виждам колко му е трудно финансово. С приятелката ми все още нямаме деца и обмисляме какво ще е бъдещето ни, ако се родят. Какво ще е бъдещето им, ако се родят. Искаме Израел да им осигури най-важния ресурс. Мир. Знаем, че имаш български корени. Какво знаеш за тях? Баба ми от България от Плюбив. Аз бях в България 9 пти, аз говоря малко български. Живяла е в квартал Бунарджика, но е обичала да ходи в Джумаята, където са се събирали и децата от другите етноси арменци, турци и гърци. Българите са били толерантни с всички. От детството си тя има два много силни спомена. Края на 20-те или началото на 30-те години на миналия век, край Черпан, е имало силно земетресение, което не просто е усетено в Пловдив, а и къщата на семейството на прадядо се срутва. Приотяват ги от дома си напълно непознати българи. Втория път е известен на всички. Събират евреите в двора на училището и отвеждат в Треблинка. Народът и църквата се противопоставят на този пъклен замисъл. Това са нещата, които не се забравят. Може би оттам тръгва желанието ми да се боря за мирно и спокойно детство на всички деца в Близкия изток. Много се гордея с българския си происход. Баба ми и майка ми говореха помежду си на български. Вкъщи ядяхме български ястия. Познавахме българската култура. Майка ми художник-приложник. Тачихме българските традиции за програма хоризонт от тяфо фения и искра декало